Глава 3, Я просто думав, що так буде краще, бо так і буде краще. Очі гладкого хіпі блищали нездоровим збудженням. Дуже, дуже багато слідів. а так нічого. Кров, розумієш, розумієте, ви обидва. Купа крові з його башки. А так, купа попилу. Навіть куля, певно, і та розплавилася. Ніфіга не вціліло. Ти дурний хіпі, раптом тебе хтось бачив, як ти біг під дощем зі слойчком бензину. Та ніхто не бачив. І тепер пацани можуть мен там на вуха, хоч тонну макаронів. Ніфіга під нас не підкопають. Ти дурний хіпі. А якщо хтось додумається? Але ніхто не додумався. Кінець третьої глави.